când soarta meciului era deja pecetuită 3-0. Neimar a marcat și el spre final, la câteva momente după ce a ratat un penalti. În aceeași grupă, Borussia Mönchengladbach a câștigat cu 2-0 în deplasare la Celtic Glasgow. Meciul seriei a fost Napoli, Beşiktaş și Istanbul 2-3. Cu Vlad Chiricheș titular la primul său meci în actuala ediție, italienii au fost conduși cu 2-1 la pauză. Au egalat în repriza secundă după ce au ratat și o lovitură de pedeapsă, dar Apubacara a marcat al doilea său gol în minutul 86. Între timp, Înt Bona s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Dynamo Chiev. Arsenal a zdrobit-o pe Ludogoreț 6-0. Ezil a semnat un hetri, iar la Bulgari moții a fost titular și Keșeru a intrat în repriza secundă. Paris Saint-Germain a trecut cu 3-0 de FC Basel, Bayern Mühend a învins-o cu 4-1 pe PSV Eindhoven, iar Atletico Madrid a câștigat cu deja clasicul 1-0 în deplasare la Rostov. FC viitorul s-a calificat în turul al doilea al UEFA Youth League după ce a trecut cu 5-1 de Sheriff Tiraspol, scor general. Aseară, campioana României la sub 19 ani s-a impus cu 1-0 în deplasare, gol marcat din penalti de Cicăldău. Echipa lui Hagi va juca în turul următor al Ligii Campionilor, pentru dineret cu FC Thürich. Și CSM Orade a debutat cu o înfrângere pe tren propriu în Basketball Champions League, 56-69 cu Pinar Garcia Caizmir. Campioana României este singura echipă care a ajuns în faza grupelor după ce a trecut de două tururi preliminare și va juca următorul meci în Israel cu Maccabi Rand. Primele patru clasate din cele 8 echipe din grupă se califică în faza următoare, celelalte vor continua în FIBA Europe Cup. Competiție în care evoluează acum trei echipe autohtone. UBT Cluj a învins-o în prima etapă pe KBPia din Kosovo, 85 la 76, da, exprim, cel mai bun de pe teren, cu 27 de puncte. BC Mureș a trecut cu 70 la 58 de Kalev din Estonia, iar Steaua a pierdut în Slovacia, 69 la 78, cu prievista. Domnule, deci aseară am văzut Prieviț, dar Aici vă baschet da, celebre din frumos. Slovacia uh -huh. uh, Aseară eu cât mai cit, Mă antrenez și citesc pe buze Și am văzut când au ieșit de la pe vestiare buzele Pe buzele Așa. la băieți cum Așa, Așa. Uh, Aseară când au ieșit de la vestiare Messi le-a zis alora, de la City Pentru frățiorii mei de la Steaua <gântu -i> așa le zi zis <gântu> da. pentru 5-0 ăla din România și le dai o -au cu 4-0 că nu i băteau așa că e Guardiola antrenorul lor de eu cu steluța, același echipament asta, și și de asta și pentru că vorbi de Steaua că n-am mai zis și la jurnal că n-o să vă zic altă dată, diseară joacă Steaua cu Zurich. Băi, Europa League de la ora 8. Trebuie să ajungem în București până, adică trebuie să mergem și la meci, nu se poate. ne seară cum la 8 da. ajungem. Și e o premieră practică în fotbalul continental Antrenorul lui FC a fost indus în eroare de patronul stelii de Gigi Becali, care, care vedeți că el nu doarme, adică chiar face treburi bune. Ăsta a zis că el nu știe cu ce echipă să joace Steaua, că a văzut că e suparat supărat domnul Becali. Așa. Și că a dat afară niște jucători de la echipă și că nu, nu știe care va fi primul 11 al Stelei. Deci iată cea mai bună strategie de a ți ascunde tactica de joc, e cu patronul. Da. De, în altă din idei, patronii lui FC Țirii, adică că sunt soț și soție, erau în sală la conferința de presă, pe ultimul rând, a spus și antrenorul ai mei sunt în sală, aici îi dau bani atâta. Și oamenii ce ce au stat fraie. la conferință, s-au uitat Da, niște bagarici S-au dus după, au făcut cu terenul Băi, de situația lor bă de înveție Tântălăi Băi, la noi, echipa, exact bă. La noi ar trebui să stea în primul rând da. Asta nu e înțeleg normal. Of, suntem în Timișoara, bună dimineața Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu În direct din Timișoara Din piața operei La Europa FM Să vă mulțumim pentru vizionare! Să паляра. Chai, chai, chai, shurje, Da, da, da, de minute. Așa. Este exact cum ne place. noi. bună dimineața prieteni. bună dimineața. Regatul meu pentru un Kalashnikov. cum zicea Richard al iii Așa ziceam. Regatul meu pentru un Kalashnikov. Da. Să începem în forță vorbind despre bani. Există mă, radio. Ah, da. Bă. Bă. Bă. Șefa Radio Iași a luat o primă pentru ziua de naștere. Radioul radio, este, radio public a, radio, Deci colega noastră, e Iași. doamna directoare de la Iași Sărămâna, doamna Crăcăleanu O cheamă Așa, Deci nu. doamna Crăcăleanu a luat o primă pentru ziua de naștere De 4.000 de euro E ca la noi, la tine, la cânitul prime Nu e la fel? Dă, bă, nici, în glumă, că... bă să, <laughs> nici în glumă să nu zici Cum mă? Doar 4.000 de euro Din bani public. Doar de euro. Da Un membru al um, Consiliului de Administrație De la radio Iași confirmă S-au dat prime de zile de naștere Au luat și alții deci de ce ne legăm, mă, doar de doamnă directoare? S-a dat, dat și la alții. Care e problema, da? Altcineva, zici? Deci, practic, toți ieșenii pot spune că au contribuit pentru cadoul doamnei. Au dat câte un pic, cât un pic, Doamne, așa? bine că mi-am schimbat adresa din buletin, că altfel mă, puteam, mă puneau să plătesc, să dau și eu primul. 2 lei jumătate pe lună este taxa radio, firmele mici câte 10 lei, firmele mari câte 30 de lei, bă, dar merită. Și doamna respectivă a luat 20.000 de lei pe 29 mai 2016, când împlinea 47 de anișori. Adel, nu era, e frumos, cu o, era cu ocazie specială. Da, era o, o, o, o cifră rotundă, 47 de anișori. A plecat de la caseria Radio Iași cu 30.000 de lei în geantă, salariul de 12.000 de lei, este al patrulea cel mai bine plătit director la stat și prima de 18.000 de lei, informează un ziar local. Deci, reporter de iași. Reporter de iași a vrut să vorbească și cu doamna Crăcăleanu. Dar n-a reușit. E clasica asta. Da, s-a spus că nu se poate. Reporter de iași a trimis în scris un set de întrebări și răspunsul a fost adresati vă la București, la domnul Miculescu. Domnul presupune presupune că, așa era cum a descoperit-o era ple plecat cu un avion la, la, business. Business, la vreun uh, ocuri ceva. Dar cel mai drăguț e liderul de sindicat, domnul Pruteanu, care spune așa E prima oară când aude de un cadou de 4.000 de euro pentru ziua de naștere. Conform contractului colectiv, s-au acordat până la finalul anului trecut prime de vacanță în cuantum de 80% din salariul brut sau au promis niște de vacanță, dar nu s-au mai dat. De prime date cu ocazia zilei de naștere a angajaților, eu n-am auzit. Deci, cu alte cuvinte, problema liderului de sindicat nu e faptul că se dau prime de 4.000 de euro din bani publici unui angajat al radioului. Motivul? ci denumirea. Ea. Adică, bă, dacă e voucher de vacanță, e, e ok. Dar prima de ziua de naștere, nu se poate. Asta face nu s-a mai văzut. Auză da. că, că am greșit că am plecat din Iași. Categoric. Mă gândesc. Hmm? Categoric Cred că am greșit că ne-am luat de radio public Pentru că uite dacă nu Îi criticam, poate că aveam șansa Să ne angajăm vreodată acolo și de zilele noastre De naștere dar Asta eu, am era o era, eu am trecut de 47 de ani Și nu mai pot să iau Dar tu poate mai ai vreo speranță Să te angajezi la radio public De ce și mă duc să o De 4.000 de euro, poate dacă ai noroc Bă, dacă la Iași se dau 4.000 de euro Îți dai seama cât se dau în Timișoara? Mamă. Nu știu, despre Timișoara o să tot vorbim astăzi, pentru că o să încercăm să descoperim cumva orașul prin ochii și vocea unor oameni care uh, lucrează în Timișoara. Dan Turcu vine peste câteva minute, e doar un exemplu. Da, a venit deja, a mai venit o colegă de Braslă, uh, Andi Iuancii, asta este Sărmuna. Bună dimineața! Poți să spun că ai un zâmbet fermecător? Poți să spui, ascultătorii poți să te creadă sau nu. Trebuie să facem o fotografie neapărat, da. ca să, este... să promovăm zâmbetul Deci avem o, Vlad. avem o poveste întreagă cu Andy Wange, uh, care ne-a salutat ieri. Ne-am intersectat undeva pe lângă podul de peste Vega, ne-am salutat și după aceea mi-a zis, uite, eu v-am salutat, lucrez aici la... Lucrez la un post local de radio, West Radio, și la un ziar de nișă, un săptămânal de limba germană, Banater Zeitung. Deci vorbești germană. Aici, aici trebuie să intervine da, Luca. Da. Da. Luca, e, Luca vorbește, ah. nemțește. Adevărat, în germană a zis. Mai ne e suferă de mațe. Deci, mai știu și alte lucruri în germană. Vorbim în câteva minute și cu Andi. Perfect. Ne întoarcem. Suntem în Timișoara, în piața Operei. Puteți să veniți. Ne întâlnim, facem o fotografie, mai vorbim despre una, despre alta. Totul până la 10, în deșteptarea. Vlad Petreanu și George Zafiu dau deșteptarea în direct din Timișoara, din piața Operei. La Europa.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 Alege să deschizi ochii la ce se întâmplă în jurul tău. Alege să nu rămâi nepăsător. Să fii mai bun, să zâmbești. Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 1349 lei Emag. Hey, hai să ți dau un pont. Fructele exotice au care mai de care mai multe vitamine și minerale. Știai că fructul caki depășește portocala când vine vorba de vitamina C și întrece orice mango la nivelul de potasiu? Dacă vrei să încerci ceva nou și sănătos, surprindei pe cei dragi cu fursecuri cu pulpa de cachi. Pentru deserturi inspirate, la Lidl ai caki la 1,99 lei bucata. Piața Lidl, prospețime zilnic.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 Știi că e bun la Metro. Între 20 ne face noi, câte iluzii ne-am face noi? Societate România la și și 29. În final de la aritmetică nimic face excție. Ne schiarnege asta bucata. Și Pastila Vizi dei a fost oferită de Transilvania 400 de grame, origine România, la 21,99 de bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Let's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 Parte, de parte de tine. and then crazy but you like it! Cea mai bună muzică. Europa e fermă. Clap aloe dacă știi ce Clap Europa FM. fermă. mai bună muzică. Europa FM. Europa FM 7 și 36 de minute suntem pe aceeași frecvență cu voi în direct din Timișoara în această dimineață, dar și la prânz la unu și un sfert Moise Guran vine pentru o nouă ediție România în direct din piața operei din Timișoara. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. O să ascultăm Busy Day la Europa FM. Bună dimineața Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Privesc cu oarecare detașare problema creditelor în francele vețieni reglementată de Parlament, într-un mod electoral, zic eu. O poveste care este departe de a se fi terminat, pentru că, așa cum vă spuneam de multe ori, în economie efectele le vedem de regulă după mai mulți ani. Busy Day, cu Moiseguran, la Europa FM. Creșterea euro din aceste zile este una episodică și, dacă acesta a fost efectul votului final pe legea Francilor, atunci efectul este mai degrabă benign, ca și la noi, unde dai și unde crapă. Fix așa cum legea Dării în plată a frânat mai degrabă sănătos decât dramatic sectorul construcțiilor, într-un moment în care iar începuseră românii să contracteze cu avansuri generoase nu apartamente la bloc, ci schițe de blocuri, acum legea Francilor ajută exporturile, într-un moment de consum isteric pe care tot îl vom plăti într-o zi și păla. Băncile și-au dat seama că nu au de chiar acum creditele în Fran Chiar dacă vor fi nevoite să-și scurteze pozițiile, după cele mai optimiste estimări, cam cu un miliard de euro. Asta ar fi paguba, dar știți, nu chiar acum, că mai avem până atunci. În mod cert, după aprobarea legii, va fi contestată la Curtea Constituțională, din 100 de motive, ceea ce nu înseamnă neapărat că judecătorii constituționali vor da în mod necesar dreptate băncilor. Uite, guvernatorul Isărescu, mai când a spus exact în acești termeni că s-a dus dracu cu seriozitatea contractelor private în România dacă în anii electorali statul dă leși prin care intervine între entități private. Dar adevărul este că Iisărescu Isărescu a mai avut o mirare din asta și prin 2010 Când aceeași curte a stabilit că în economia de piață românească Pensiile pot doar crește, nu pot și scădea Isărescu n-a putut pricepe atunci că nu era logic Și nici până azi cred că n-a priceput E, lumea se schimbă Iluziile pe care le trăim, proiecții de multe ori Ale unor lucruri prea sofisticate pentru a fi acceptate De o societate drogată cu promoții, gratuități și drepturi fundamentale Toate astea nu prea mai țin cont nici chiar de legile aritmetici Da, să mă ierte, domnul guvernator Fix la fel au fost violate legile aritmetice și cu sofisticatele instrumente financiare. Ce are inventate de bancheri înainte de criza din 2008, care tot pe iluzia unor bani care nu există s-au închis. Și dacă noi ne-am ținut ca săracii destul de fericiți de instrumentele astea sofisticate ale americanilor, uite, creditele în valută, în franci în special, au fost iluziile noastre toxice. Degeaba face acum BNR statistici ca să ne demonstreze că, de fapt, amărății n-au fost și cu credite în franci, ci ai cu credite în lei. Paradoxul situației este că tot pe chestii fundamentale și tot la Curtea Constituțională s-ar putea ca bancherii să se înfunde și mai rău. Asta pentru că legea francilor introduce în mod clar o discriminare între cei cu credite în franci și cei cu credite în alte valute străine, cum ar fi dolari sau euro, iar dacă toți aceia vor cere să li se aplice și lor legea francilor, atunci miliardul ăsta pe care și-l calculează acum bancherii de pierderi s-ar putea multiplica de vreo 3-4 ori. Nu uitați, vă mai spun o dată, nu există facturi neplătite, nici chiar în România, există doar facturi amânate. Oricâte iluzii ne-am face noi, societatea, politicienii, chiar și Curtea Constituțională, în final de la aritmetică nimic nu face excepție, nici chiar legea asta a francilor. Pastila Busy Day va fost oferită de Transilvania, Banca oamenilor întreprinzători. Deștepta!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 Piața Operii, la Europa FM Suntem în Piața Operii, 7 și 44 de minute Ce oameni calzi sunt în Timișoara și nici vremea nu e prea rea Au venit, deci de când ne-am așezat aici, suntem asaltați de Timișoare Vin, își fac fotografii cu noi Și pleacă la serviciu sau la școală, ceea la ce e foarte bine, sunt da. conștincioși E un oraș foarte plăcut, mie îmi place, are o anumită căldură Îmi place Timișoara, ție ce-ți place domnul fiu la Timișoara? La Timișoara, Pleșcavița Pleșcavița da, Am învățat asta de data trecută atunci când am venit da. Și ne-am orientat foarte bine și de data asta 0372069599 În dimineața asta vorbim cu voi despre ce vă place la orașul în care locuiți Sau în care v-ați născut Sau de fapt nu, orașul în care trăiți Orașul în care trăiți acum Suntem și cu Andy Oance Bună Bună, Bună. Andy Oance este jurnalist la West City Radio și la Banater Zeitung. Good morning. Guten Morgen Guten Morgen Vigit Zegu Remarcăm da. Da. So accentul nord-german da. Volkswagen mai știu și... zid. Is Așa, Volkswagen Is bit zit, zid, mai știu Mai știu și șlaf în zammen și cam atât, nu? <laughs> da Deci, poveste cu Andy Goance Ieri, pac, ne-am intersectat Pe stradă, am vorbit, de ce râzau De germana ta, nu de da. altceva Schlafen da. Zaman, da. ich liebe dich, mai ich, știu? Liebe dich asta ich liebe dich, da Und Das ist gut das ist gut? <laughs> da um, ce-ți place, Handi, la orașul tău? Îmi place că e orașul în care m-am născut e... E, Asta, m -am asta e tu? ciudat, da Păi îmi place din principiu Nici nu cred prin... că mă mai gândesc atât de La modul atât de serios De ce îmi place Pur și simplu îmi place Uite, îmi place că ne salutăm cu căldurosul ceau Și când ne despărțim ne salutăm cu căldurosul ceau-ceau ciao, ciao". Deci ceau ciao și ceau-ceau ciao, ciao". Da, da. Asta e regulam Asta faptul că oamenii se, se salută pe stradă așa, Chiar dacă nu se cunosc mie, Mi se pare extraordinar Da, dacă... suntem oameni foarte Nu știu, prietenoși, să zicem așa Nu ne lăsăm atât de ușor De copleșiți de problemele pe care le avem ha? Cred eu Dar dacă ar fi să pleci din Timișoara te muta undeva? Uh, da, dar nu în România Au Vino la București, ce? Nu, mulțumesc. București, ne domne, București e un oraș foarte interesant. Zafiul l-a descoperit. La ce vârstă l-ai descoperit? La 19 ani. La 19 exact ani. când trebuie. Exact când trebuie, da. Ai plecat din și exact când trebuia. Uh, nu știu dacă am ajuns în București când trebuia. Nu știu dacă am plecat atunci când trebuia din Iași. În București ce ne place? Bani. București e un oraș în care vii ca să faci bani. E oraș eu în care dacă ai bani, bani n ai, n -ai timp, bani. Tu muncești, dai-ți că... oameni, Ce, ce asta acum. Da, e un oraș în care dacă ai bani poți să obții cam orice îți dorești. Și este plin de viață în acest sens. Este, pare o energie care bă, e haotică de multe ori. Dar nu, nu cred că există energie cam bucurești nicăieri în țară. Da. Așa uh, e. Nu, nu și... cred că există nici haos Așa e, Ca în e, București Și n -n -n -n nu există nici trafic Ca în București Poate în Timișoara puțin am văzut că e ceva trafic În Timișoara, da, Timișoara. Că Am eram stat, am ocolit puțin cu taxiul, Ne-am plimbat puțin până să ajungem la hotel Nu Am văzut că la metrou e în Timișoara E foarte liber da. Da. Când se va face domnul robu pentru? Nu sperăm că niciodată, da? Da? Nu, se știe. nu se știe ce idei năstruși ce mai bine. Avem și Vaporeto, nu funcționează încă. Băi, le-am văzut, ne văzut. Să română... Lutesc, Nu Ne-a făcut trece lumea pe piața unii și... Bun, ieșim e... imediat să facem poze și da, da, da, da, da, da, da imediat Du-te, Luca, uite, Luca Luca ai... și vorbește cu oamenii Ce, n-ai microfon, n-ai da, cășne? Nu e, vă rog, re recuzită Ia, da. stai așa să vedem dacă Ia să vedem de ce căști. le place oamenilor orașul lor, Timișoara. Da. Asta e. Asta Hai vrem să aflăm de ce le place Timișoara. Lasă că te te descurcăte fără. Hai, mai. E Zic reporter. Ești la Luca e reporter. Ia să vă uci da. Bună dimineața. <laughs> Pentru prima oară în viața mea, reporter. Ce vă place la orașul dumneavoastră? Mulțumesc Îmi place în primul rând curățenia. Și încă ceva. Civilizația. E foarte civilizat. Mulțumim, Fonsa. Te și cum mă oh, cheamă, oh, domnul Luca? Tot, tot, absolut tot. Deci domnul Luca se află, domnul tot. Luca. Dacă nu e cum vă numiți, nu ne de ca nu mă numesc? Eu oameni îmi plac în Timișoara, Așa. îmi place că suntem înțelegători și că ne tolerăm unii pe alții, indiferent de naționalitate. Asta, Asta e extraordinar Și am simțit, am simțit și noi căldura orașului. Stați puțin, stați puțin, bună dimineața, cum vă numesc? <laughs> bună dimineața, Alina, vreau să spun nu că îmi place Timișoara, îmi place foarte mult Timișoara, nu sunt din Timișoara. Dar cel mai mult îmi place de voi. Vă ascult în fiecare dimineață. Cerea, Mulțumim! Mutați-vă în Timișoara și ascultați-ne în continuare. Da de, de unde, a -a de unde sunteți? Cătălin, nu ne-ați spus de, de unde sunteți? Din Galati! Din eu. Arad! arad. A, înțeles. Știți, nu aud bine. Stai, stai puțin, stai puțin. Cum te numești? Cătălin. Ce ce-ți place? Diversitatea culturală a orașului și Aha. frumusețea lui, a clădirilor și a... astea. Foarte frumos spus! Extraordinar A transmis din piața operei Luca Pastia Vă mulțumesc Europa frumos mult. Da. da ce m-am simțit bine Mie mi-a plăcut, s-a discu... descurcat uh, foarte bine foarte... Poți să spun și eu de Iași da, spune de Am Iași. vorbit de la trecută Iași, e un foarte oraș foarte liniștit uh, E adevărat că au început și acolo să apară mașini Asta înseamnă că au apărut și banii Ceea ce nu e rău Dar el e un oraș care prinde viață în mod special toamna când vin studenții și am prins eu niște Pokémon foarte drăguți acolo. Nu cred că... Da, mai joc Pokémon. Ai goreia. mai jucat Pokémon? Ai jucat și aici? Aici n-am încercat, dar uite, o să deschid în Hai să schimbăm subiectul. <laughs> da, oamenii au o părere bună despre Da. Noi. Bine. Suntem live și pe pagina de Facebook. Bine. Europa FM încearcă să ne spună Teddy. Am uitat de lucrul ăsta, de detaliu ăsta. Nu știu unde camera. Ah, o să ne bune. și vedeți, acolo e a m -a m -a. Bine, ne oprim aici pentru că ne pregătim pentru Republica Fantastică România. Un subiect foarte puternic în această dimineață după ora 8. Da, și mulțumim și Andrei Ioance de la West City Radio și de la Banatăr Țai și eu mă bucur foarte mult că am fost alături de voi Dankeschön uh, se... Gutenberg sau cum se spune? Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, da, asta Wiedersehen. Este. Wiedersehen. putem să spunem cius? Putem să spunem cius, sună foarte <laughs> spune bine Spune ciao, n-auzi că se spune eu ciao Eu rămân la ciao Nu, ciao. Ciao, ciao. nu no, ați înțeles nimic, ciao, ciao. se spune ciao, ciao Hai, Ai văzut? Sunt singurul că am înțeles chestia Lăsați asta a fata să plece Bine, o conduc eu pe Andreea, mulțumim ah. 7.50 de minute, știrile Europa FM cu Ioana Brustur-Capitan Ne întoarcem imediat cu Republica Fantastică România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 Tere și eleganță indispensabile în bucătăria ta. Calitatea profesională Heiner vine cu până la 30% reducere. Comandă de pe EMAC Blender Heiner Master Collection o w capacitate de 1,5 litri cu 5 viteze și funcție puls la doar 195 lei. EMAC. Online va fi mereu simplu.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 La Penny Market, produsele partenere te înscriu în tombola cumpărăturilor. Săptămâna asta izuzui iaurt cu fructe, 825 de grame la doar 6,69 lei și Omo Ultimate, detergent lichid, diverse sortimente, 1,4 litri la doar 16,99 lei. Oferta valabilă în perioada 19-25 octombrie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 Weekendul acesta, ofertele Selgros sunt alături de tine la cald și bine. Între 20 și 23 octombrie, ai 20% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko, ca să-ți faci casa primitoare și confortabilă. Reducerea se aplică la achiziționarea oricărei electrocasnic Arctic și Beko, cu excepția articolelor aflate în alte promoții. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățări. În 1900.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 Gata cu așteptatul dinainte de Black Friday! Între 20 octombrie și 23 noiembrie, la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Începem în prima rundă cu 1500 de lei reducere la LED Smart TV Ultra HD Panasonic cu diagonala de 124 de centimetri și 5 ani garanție la numai 2699 de lei! Media Galaxy. Acum ai de unde alege! Profită din plin de ofertele Metro până în 26 octombrie. Te așteptăm cu oferte incredibile. Ai televizor Samsung Smart LED Full HD cu diagonala de 101 cm la 1399 de lei și aragaz cu capac Zanuzi la 579 de lei. Ofertă valabile în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Detalii în magazin. Accesul la magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Articol disponibil și pe Metro Magazin Online. Metro, împreună de 20 de ani.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 centrală? E perfectă! Cu Engie iernile devin tot mai plăcute! Comandă serviciul de înlocuire a centralei termice cu una de randament superior de la NG și primești garantat un cart de cumpărături de 300 de lei la Flanco! Programează-te pe ng.ro sau la 021 și specialistul NG va veni la tine acasă! Campanie în perioada 26 septembrie 26 octombrie! Hei, hai să-ți dau un pont În bucătărie, imaginația nu are limite Pornește de la clasica rețetă de chifteluțe cu piure și încearcă ceva nou Surprinde-ți perechea cu chifteluțe de curcan în sos de parmezan Și garnitură de piure cu unt irlandez și smântână Pentru surprize delicioase, la Lidl ai piept de curcan dezosat feliat 450 de grame la 12,49 lei Și unt irlandez 82% grăsime, 250 de grame la 5,99 lei Surprinde și tu pe cineva drag Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl, merit să fii surprins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 Început Black Friday la Altex, cu mai multe oferte pentru mai mult timp. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. La Altex ai combina frigorifică Indesit Inox, No Frost, capacitate 283 de litri, clasă energetică A+. La prețul de Black Friday de 1199,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri valor termice în creștere ușoară astăzi. În majoritatea zonelor, totuși, în estul și sudul țării va fi o zi mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă din an. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. Ploi slabe sau burniți, parizolat izolat și trecător în est și sud-est. Vântul bate mai tare în Banat și la munte, iar acum dimineață pe ari răstrânsă este ceață. Zi rece azi în capitală, maxima nu trece de 13 grade. Începem cu o informație de ultimă oră. Cel puțin 9 persoane au fost rănite în această dimineață într-un accident produs la ieșirea din localitatea Oroștie, Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Vom reveni cu detalii. Numele României a fost invocat în ultima dezbatere electorală din Statele Unite înainte de alegerile din 8 noiembrie. Țara noastră a fost menționată în discuția despre dreptul femeilor la avort. I have major disagreements with my opponent about these issues and others that will be before the Supreme Court. The Supreme Court what it's all about. Unul dintre subiectele abordate s-a referit la Curtea Supremă a Statelor Unite. Trump ar numi un judecător anti-avort, iar Clinton crede că instanța nu ar trebui să revină asupra deciziilor privind căsătoriile între persoanele de același sex. Mai mult în cadrul discuției, candidata democrată a amintit numele României atunci când a venit vorba despre interzicerea avortului where governments either force women to have abortions like they used to do in China or force women to bear children like they used to do in Romania. Și despre can... portul armelor, dacă Donald Trump se bucură de susținerea asociațiilor de lobby pentru portul de armă, Hillary Clinton consideră că vânzarea online a armelor trebuie blocată. First of all, I support the second amendment. I understand and respect the tradition Trump a acuzat-o pe Clinton că vrea să acorde o amnistie imigranților ilegali, iar soluția va fi construirea unui zid la granița cu Mexicul și deportarea celor care locuiesc ilegal în Statele Unite. We cannot give amnesty. Now, I want to build the wall. We need the wall. Finally, will Donald Trump make it clear that he will not? Mai mult, Hillary l-a acuzat pe Trump că primește ajutorul Rusiei în campania electorală și că este superficial în privința armelor nucleare. În replică, Trump a declarat că Irakul, sprijinit de Statele Unite, a lansat ofensiva de la Mosul pentru a o sprijini pe Clinton în alegeri, însă nu a adus dovezi. Stefan León, te mulțumim, potrivit unui sondaj realizat de CNN, Hillary Clinton a câștigat duelul de orele trecute cu Donald Trump. Candidata democrată s-a descurcat mai bine, cred 52% dintre cei care au urmărit dezbaterea, față de 39% care l-au preferat pe candidatul republican la președinția Statelor Unite. Reuniunea Consiliului European începe astăzi la Bruxelles. Temeie precum migrația, politica comercială a Uniunii Europene și politica externă vor fi discutate de liderii europeni. Înaintea summitului, președintele Claus Iohannis se întâlnește astăzi cu premierul britanic, Theresa May, tema principală de discuție, soarta românilor din Marea Britanie după Brexit. Vom avea o discuție legată de chestiuni care ne preocupă, și probleme europene și probleme bilaterale și, evident, pentru mine tema principală va fi legată de soarta românilor din Marea Britanie. România își va retrage rezervele față de acordul economic Uniunea Europeană-Canada doar dacă va exista o soluție rezonabilă privind vizele, așa a declarat președintele Claus Iohannis înainte de plecarea la Consiliul European de toamnă. În prezent, românii și bulgarii sunt singurii cetățeni din Uniunea Europeană care nu pot intra liber pe teritoriul Canadei. Președintele Claus Iohannis a menționat și ce așteaptă de la partea canadiană. Dacă se ajunge la o înțelegere rezonabilă, noi vom putea să ne retragem rezervele legate de acest acord. Deci pentru noi este important să fie 2017 și nu 2018, 2019 sau altceva și fără condiții inacceptabile pentru noi. Ieri și guvernul de la Sofia a avertizat că nu va semna acordul dacă nu va obține liberalizarea vizelor pentru cetățenii bulgari care vor să călătorească în Canada. Reuniune astăzi la Paris, tema de discuție, situația din Mosul, Franța și Irakul organizează întâlnirea la nivel de miniștri din aproximativ 20 de țări. Scopul este pregătirea viitorului politic al orașului Mosul după ofensiva lansată de Coaliția Internațională împotriva jihadiștilor din stat islamic. Localitatea este ultimul mare fief al grupării jihadiste în Irak. Organizația Națiunilor Unite se teme însă de un dezastru umanitar. Un milion și jumătate de oameni trăiesc în acest moment în Mosul. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața Luca Pastia. Bună dimineața, Steaua va juca di seara de la ora 20 pe arena națională cu FC Thürich în etapa a treia a grupelor Europa League. Cu un singur punct din primele două partide roșalbaștri au nevoie de victorie pentru a spera la primăvara europeană, dar elvețienii au o echipă foarte solidă, deși evoluează în Liga a doua, avertizează Laurențiu Reghekamp. Adversarul său, Iulich Fărte, spune că vrea să obțină un rezultat pozitiv la București,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 Primele patru clasate din cele 8 echipe din grupă se califică în faza următoare. Celelalte vor continua în FIBA Europe Cup, competiție în care evoluează acum trei echipe autoctone. UBT Cluj a învins-o în prima etapă pe KB Peia din Kosovo, 85 la 76. BC Mureș a trecut cu 70 la 58 de cale din Estonia iar steaua a pierdut în Slovacia 69 la 78 cu Prievida. Luca, mulțumim! Continuăm cu Republica Fantastica România. Înțeleg că se fac dedicații? Da, licitații cu dedicații. A, licita. a descoperit colegul nostru, Victor Marin, o licitație cu dedicații, așa, care fusese pregătită la primăria capitalei, chiar în timpul schimbării mandatelor atunci la Și alegerile pentru, locale. Pentru că suntem la Timișoara, da. Fantastică republica aus -Rumania. Atât! Nu, nu mai putem opri... Eu roba e pe aceea frecvență cu tine. E Subiectii unui simplu joc mort. Grațioasă printre mulțimi de oameni Cât îți pentru. Ci pare un dans ascuns, supus dansează doine cu Zafiu, dau deșteptarea în direct din Timișoara, din piața Operei, la Europa FM. 8 și 10 minute, suntem în piața Operei din Timișoara. Vă spunem din nou bună dimineața. Suntem cu studioul mobil Europa FM. Data viitoare o să venim fără să facem programe, doar să facem fotografii. Da. Am ieșit dimineața e. asta. E ușor friguț în Timișoara, dar totuși o atmosferă plăcută, încălzită de ascultătorii Europa FM din Timișoara. Da, este... E, e surprinzător, ne suntem așa super încântați de câtea lume vine să ne salute, să-și facă poze cu noi, să schimbe două vorbe. Vă mulțumim tuturor! Puteți, put, puteți vedea imagini pe pagina de Facebook Europa FM. Colegii noștri ne ajută aproape la fiecare intervenție și transmit în direct și imagini din centrul Timișoare. Da, acum Fantastice Republic Aus Rumania. Nu, Rumania. pe Luca să zică cum e. Rumania. Republic aus Romanian. Așa e. Aici nu. În... Da, România de... nu știu să zic în germană bine. Despre miticii din București. Vorbim despre un contract pe bani publici, care mi-a ridicat niște semne de întrebare. Așa, Victor Marin, colegul nostru, a investigat. Administrația parcurilor din București. Bucureștiul este una dintre capitalele europene cu cel mai mic raport spații verzi pe cap de locuitor dintre toate capitalele Uniunii. Dar prețurile plătite pentru întreținerea acestor parcuri sunt evident foarte, foarte mari. Poate tocmai pentru că sunt foarte prețioase spațiile astea deci, verzi. Deci Alpab a organizat o licitație pentru servicii de pază cu valoare de 22 de milioane de lei pe an, cel puțin, fără TVA. Uh -huh. Prețul ăsta de pornire este în general pe metru pătrat cu 25% mai mare decât media pieței și licitația a fost anunțată Într-o zi de joi, la mica publicitate, într-un ziar cu tiraj neauditat de brat. Deci nu știe nimeni, poate să fie tiraj sigur de 5 milioane de exemplare zilnic. Sau uhum. poate să fie un tiraj de 3000 de exemplare zilnic Nu de 10 bucăți E singurul ziar uhum. cotidian din București Care nu este auditată brat Și desigur s-a mai pus și la vizierul Administrației Parcurilor Deci pe culoarul de la Alpab a fost și acolo anunțată licitația De 22 de milioane de lei fără TVA Ca pe vremuri în liceu da. Să ascultăm deci, investigația lui Victor Marin cele mai multe parcuri din capitală se află în grija administrației Lacuri, Parcuri și Agrement. Paza lor este asigurată de către firme private angajate prin licitații. Ultima a avut loc în iulie. Din caietul de sarcini care a ajuns la Europa FM, rezultă că valoarea contractului este de cel puțin 22 de milioane de lei pe an fără TVA. Un contract atât de mare trebuie postat și pe sistemul electronic de achiziții publice, la dispoziția oricărei firme. Anunțul însă nu e de găsit, nici pe site-ul administrației parcurilor, nici pe cel al primăriei capitalei. În din se află. Elena Calistu este expertă în finanțe publice la organizația Funky Citizens. Este obligată instituția să pună pentru orice tip de achiziție publică un anunț special. Chiar și în cazul în care face o cumpărare directă, achiziționează, să zicem, un creion. Se pune anunțul privind faptul că s-a cumpărat un creion de 2 lei și de unde a fost cumpărat. Cu greu am aflat că anunțul a fost publicat o singură dată în ziarul național pe 23 iunie 2016, în vreme ce data limită pentru depunerea ofertelor era 1 iulie. Publicația în care s-a făcut anunțul nu este acreditată la biroul de audit al tirajelor. Câți oameni ar fi putut citi anunțul? Alina Ureche, directoarea biroului de audit. Dacă o publicație nu este membră BRAT, nu știm ce tiraj are, nu știm câți cititori are, nu știm dacă publicația ajunge în toate județele țării într unul sau în mai multe. De fapt, n-ai nicio informație despre ea. Din caietul de sarcini rezultă că administrația parcurilor are nevoie de câteva sute de posturi de pază. Pentru fiecare, firmele ar primi cel țin 13,6 lei pe oră fără TVA. Ca termen de comparație, serviciile uneia dintre firmele care au câștigat licitația de acum 2 ani încep de la 12,5 lei pe oră. Comparând mai multe oferte, rezultă că prețul de pornire al contractului este cu vreo 25% mai mare decât media pieței. Dacă în următorii 2 ani crește salariul minim pe economie, părțile pot să ceară majorarea tarifului. De când a intrat în vigoare actualul contract de pază, salariul minim a crescut cu 275 de lei. Da, a fost Victor Marin care a investigat subiectul și tot despre licitația asta organizată de Alpa. O să vorbim și mâine la Republica Fantastică România. Așa ca să vă faceți o idee, vă spunem încă de pe acum că una dintre firmele care totuși a aflat despre licitația asta și a și candidat a fost descalificată doar pentru că nu și-a numerotat toate paginile puse la dosarul de licitație. Deci au zis, nu ai număr pe pagină, hai, n-ai voie la 22 Urba. de milioane de lei fără TVA. Dar cum trebuia cu cifre romane sau cu, cum trebuia Asta numerotat? Asta era pasul următor. Ah, deci okay. după ce numerotai ți se spunea că nu e fontul corect, da. că n-au folosit calibri. Da, da, da, da, da, da. <laughs> Bine, revenim cu Republica Fantastica partea a doua mâine dimineață. Suntem la 8 și 15 minute.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 Mult succes! SMS-urile trebuie să ajungă la 1.769. 8 și 16 minute. Dan Turcu e alături de noi. Peste câteva minute intrăm în direct. Vorbim despre Timișoara. Și puțin după ora nouă am invitat-o pe Nicoleta Nuca să încie alături și să ascultăm câteva piese frumoase, frumoase, frumoase. Dar asta puțin mai încolo în deșteptarea live de la Timișoara. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu, în direct din Timișoara, din Piața Operei la Europa FM. România În Direct. Alege să înfrunți adevărul. Cum ați primit pasa lui Cioloș către lumea politică pentru după alegeri? Până reușește să schimbe sistemul, va fi nevoie de foarte mult timp. Am înțeles că este cinstit, nu știu dacă asta trebuie să fie un merit sau este o datorie. România În Direct. Cu voi siguran. În fiecare zi, de luni până joi, la 1 și 1 sfert, la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România În Direct online pe europafm.ro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 dacă îți place să trăiești intens acasă, atunci vei iubi stilul, designul și tehnologia electrocasnicelor Indesit și Hotpoint. La EMAG le găsești cu până la 800 de lei reducere. Ia de pe EMAG pachetul promoțional de incorporabile Hotpoint Collection, format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz oarzător, grătare din fontă și 5 ani garanție la 2349 lei. EMAG Profită din plin de ofertele Metro până în 26 octombrie. Te așteptăm cu oferte incredibile. Ai televizor Smartec LED HD Ready cu diagonala de 99 de centimetri, 5 ani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 Fructele exotice au care mai de care mai multe vitamine și minerale. Știai că fructul cachi depășește portocala când vine vorba de vitamina C și întrece orice mango la nivelul de potasiu? Dacă vrei să încerci ceva nou și sănătos, surprinde-i pe cei dragi cu fursecuri cu pulpă de cachi. Pentru deserturi inspirate, la Lidl ai kaki la 1,99 lei bucata. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 -tine. I'm and I'm crazy but you like it. The Europa FM, cea mai bună muzică, Europa FM. Soak me mai bună muzică. Europa FM. Aș vrea să mi dai ce nu mai am? Aș vrea să-mi dai un topogan Aș vrea să-mi cânt în de noapte Și să-mi prins părul într-o pat Citește-mi arăt într -o, Citește -mi o carte Aș vrea blimbare cu tramvai Aș vrea ca caise dacă ai Aș vrea zăpadă de trei metri You don't mate, I swear I've seen De te jos acum din nuc Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi ori sta Ori de-acum în grijă ta te grijile bla. am ajutat Victor. Da. E greu la Butane și la Timișoara. Bună dimineața din nou din uh, Piața Operei din uh, Timișoara. Am început să montăm un altă venit uh, Nicoleta Nuca, După ora nouă ne întâlnim cu ea. O, o stai să să spunem să bună dimineața. Bună stai, dimineața. bună dimineața Nicoleta. Bună dimineața. Iată. Atât o căm dat doar un mic teasing. Cântă, da. pentru, cântă pentru noi toți și pentru Timișore. Un oraș grozav, suntem aici, în piața operei din centru Adinauri. Ah, suntem stai așa să-l prezentăm și pe celălalt invitat al nostru, corespondentul nostru, știți, Dan Turcu din Timișoara. Bună dimineața! Bună dimineața. Bine venit, domnule, la noi în studioul mobil Europa FM. Mai devreme, cât stăteam noi aici de vorbă, a intrat un Timișorean, zice bună dimineața. Zice, domnule, vă rog eu frumos, bine a zis cu accent. Eu n-am accentul. Zice, zice domnule, vă rog frumos de semafor că e cu semafoarele, cu problema cu semafoarele. Și am zis, ok, o spunem despre semafoare, bazându-mă pe tine. ce cu semafoarele astea? Despre semaforișoare. Se sunt, sunt multe. Sunt multe și s sunt toate ori roșii toate, ori vers toate. Sau la o intersecție roșie, la cealaltă exact și așa mai departe. Sunt 134 de intersecții care au fost semaforizate. E un proiect al primăriei Timișoara, <h <h pe fonduri Santa? europene. 10 milioane de euro. Cred că, cred că în București sunt vreo 200. Circulă, circulă o poantă că am, Timișoara va fi primul oraș din lume iluminat cu lumina semafoarelor. Așa vom intra, vom avea un nou record, avem, Timișoara are deja vreo 100 de recorduri, de la primul tramvai, tras de cai, primul oraș iluminat electric, prima fabrică de bere, și așa mai departe. Acum vom avea primul oraș iluminat cu semafoare. Bun, ideea de bază este bună semaforizare, o fluidizare să fie disciplină, a traficului, disciplina în trafic. Am și așa stat mai ieri disciplinați în trafic, am venit de la aeroport. A fost prima dată când am stat atât de mult venind de la aeroport în Timișoara. Da, um... Vedeți dacă nu va a făcut metrou. Asta până o să facă metrou, no, înțeleg, o să rezolve și problema asta și o să În metro. viitorul apropiat, dacă proiectele domnului primar Nicolae robu, prietenul vostru da, de altfel. Salutăm pe domnul primar. Semafoarele au început să fie montate la începutul acestui an, au fost o întreagă poveste, trebuia proiectul terminat până la 30 iunie, nu s-a reușit, s-a dat un nou termen și așa mai departe. E, termenul limită pe care l-a anunțat domnul primar Nicolae Robu este 30 octombrie, deci luna aceasta da. și ar trebui să funcționeze într-un mod ideal, să fluidizeze traficul, totul să fie ok. Perfect, domnule, minunat. Deocamdată însă nu... Și se pe semafoare pentru că am văzut ieri l-am văzut, da, văzut, văzut pe da l-am văzut pe glad l-am văzut pe glad pe uh, bega și l-am văzut pe burebista sau oh, burebista oh. era da da pluteau sau cel puțin așa că adică nu știu dacă nu care cumva stăteau pe niște capre așa sub acvatice <laughs> nu, cred că pluteau totuși poate au capre subacvatice Timișoara <laughs> nu au, au plutit au plutit pe bune <laughs> <laughs> au și funcționat un pic în perioada de probe acolo Ele este... nu navigau doar stăteau acolo pe apă asta la umezeală nu, pot, pot să și navigheze, le-am văzut, m-am și plimbat cu ele, da. e drept în perioada de probă, pentru că deși au fost aduse de șase luni ele în continuare, sunt în perioada de probă, um, autoritățile locale au uitat să facă niște documente, au uitat să înființeze niște asociații, niște regulamente, așa că nu pot fi folosite, am mai povestit într-o dimineață uh -huh, la... Da. La... N-am venit să ne plimbăm cu ele, am vrut să facem emisie de acolo, înțeleg că nu, nu, nu, nu. am fi da. aici, într-o zonă fixă. Da. Asta pe mal, în vaporeta. Și încă un lucru de spus, suntem în Piața Opere, un loc foarte, foarte frumos, ne place foarte mult, este un pavaj cu totul special, în sensul că pe aici, acolo sunt crevase în, în, în pavaj. Uh, mai devreme a venit uh, O colega noastră de la West City Radio uh, din Timișoara Andy Oance și când a plecat Ne-am pupat, nu ne știu ce, m-am uitat cum calcă zicai grijă să nu ți rup picioarele Și a rămas cu tot pavaj. Și zice: "Nu, pe păi, eu sunt în Timișoara, că eu știu chestiile astea de ani de zile. Asta nu mă mai păcălesc. Dar pentru cei care vin în Timișoara, vă rog frumos să aveți grijă să nu vă rupeți picioarele în piața Operei. Suntem în într-o zonă unde nu se poate circula cu bicicleta că am mai da, vorbit pe perioade. pe perioada verii în această zonă centrală pe străzile pietonale nu se poate circula. Păi și e iarna se poate. Iarna da. Iarna, dacă e zăpadă de un metru. Dar se poate circula pe lângă palmierii Care da, sunt, amplasate acolo Palmișoara, pe lângă, nu, nu, nu? Pe lângă de, palmierii fără soț Adesea am trecut, adesea am pedalat Băi, am vrut să venim și cu Mă cunoșteau agenții toți, dar tu nu m-ai cunoscut Să știți că menzile sunt destul de mari La plimbatul cu bicicleta prin centru Iar polițiștii locali sunt foarte vigilenți am văzut Anul trecut au strâns vreo 80.000 de euro exact. Am dat noi știre, da uh, Am A văzut ieri un caz, erau uh, Mă plimbam prin piață și halt l Da, culcat Stai că trag Au prins un infractor pedalier Bine că nu mai ca pe vremuri Să desfacă ventilele Să ventilele Cred că a scăpat doar cu un avertisment Și probabil cu 30 de bice pe spate În weekend sau ceva Am văzut foarte multe biciclete în Timișoara Nu știu exact pe unde circulă și pe unde au voia că unde sunt în legalitate și unde sunt în ilegalitate. a sunat ca o hoț de biciclete Și am văzut foarte multe biciclete Vrei să spui că ai văzut multe s bicicliști da, sunt pe profil. Și am văzut multe biciclete care mi-au plăcut. Da, da, dar unele erau prinse cu lanțul. Înca, înca. Unele erau păzite. Da, m-am uitat așa ca să văd cam ce encuietori au de descultat. Da, da, da. Da frumos în Timișoara. De altă. Altă. Nu degeaba o să fie capitală culturală, culturală europeană 2021. Da. Am reușit să câștigăm, am reușit să batem Bucureștiul. Ce să Clujul, spune, s să bucurat numai aici în Timișoara, a ieșit în piață, ați a făcut ceva. După trei zile. Că... zile. După trei zile. După trei zile. Tot e bine, dacă era în Cluj, aș... Clujul s-a pregătit. Clujenii s-au strâns în centru oraș. Nu așteptau să uh, sărbătorească, dar a Nu au aflat clujenii încă aflat, nu nu sunt triști. Că, că nu s-au întâlnit, urmează. Au câștigat concertul cu Depeche Mode în schimb. Da, mai am eu o întrebare. Dacă există, adică dacă domnul primar, primarul nostru favorit, Robu, își cumpără stompatorul la de păr, că înțeleg că nu se vopsește, dar are un coafor favorit aici, că am vrea să ne facem un selfie acolo și să încercăm și noi. Dacă eu am vrut să vin blonda azi, reu... recunosc, n-am reușit să aflăm că unde este. Deci, dacă ti mișorenii știu de unde anume și ea domnul Robu estompatorul, treceți la noi, dar să ne opere. zice și nouă că vrem să facem celebru coaforul. Ești primăria respectiv. aproape. <laughs> Propun să mergem să ne întrebăm, domnul Robu. Nu, e timid, nu vrea să vorbească până noi. Da. 8 și 35 de minute, rămâneți prin preajmă, Nicoleta că uh, ne aduce câteva piese după ora nouă, în deșteptarea live din piața Operi. Uite, Luca deja zâmbește, vrea să încălzească puțin. Sper să... Poate este să invite la dans, Nicoleta. Nu știu, e pregătit inclusiv pentru, pentru lucrul ăsta. Am venit când la au, noi. Nu când Luca a auzit de dans, i a căzut fața pe sub glugă. A fost și reporter din dimineața. Asta poate face absolut orice. Da. În câteva minute am venit cu un. Uh, un iPhone 7 Plus da. la noi, de la București, pentru că vrem să lămânăm una dintre câștigătorii noștri, unul din cei patru, e din Reșița și a venit alături de noi. O să-l cunoașteți peste doar câteva minute. Tarea, în direct din Timișoara, din Piața Operei, la Europa FM. Bună! We'll just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems.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 Acum este momentul să afli, dacă ai câștigat, un grill Philips plus un set de produse Auckland. Intrăm în direct cu Irina din Oradea. Bună dimineața, da. Irina! Bună dimineața, bună dimineața! Bine ai venit, bine ai venit! care-i propunerea ta pentru această dimineață? Uh, propunerea mea este o uh, rețetă uh, un sandwich cu din titlă, o titlă proaspătă, taiată în două, cu uh, cremă de brânză, pe să un pic de cremă de gulaș, că eu de obicei așa folosesc la sandwich-uri când am de Gulaș. A, și idee. după aia Stai, stai, stai, stai, cremă de gulaș, asta de e cantă, da, mai tare. Da, stai găsește în comentariu. Da. Uh, uh, se poate folosi și la uh, mâncare gătită, primele respectivă asta și la știu. sandwich -uri. Dar la sandwich nu m-am gândit niciodată ot, că e că trebuie obligatoriu. scrie și pe pe, ăsta, pe ambalaj. De ah, ce la Mulțumesc. Și sendișuri. mai departe? După aia două, trei felii de șuncă din terte de curcan, Două ah. bucăți de salată verde. Și le-aș fi n Camă. Și, și camă tot. Cam ah, asta kikirizo cu cremă de gulaș cu brânză și cu cașcaval Da, da, un gust foarte, foarte bun. Eu tot timpul folosesc folos, la cei de jos de mărește Yo, Trebuie. Gata. Treabă. Ne împrietenim cu ideea. Da, să mulțumim tare mult. Felicitări și Irina, mulțumim Irina din Dinoradea. Felicitări pentru premiu. Concursul continuă și mâine dimineață pentru și mai multă inspirație de la Hochland în deșteptarea 8 și 42 de minute. Ne trebuie un microfon ajustul Luca. și ne ajută Luca cu microfonul. Alături de noi da. este un uh, cum să-i spun? un fericit La un, un fericit, da Un om Marian Deca, bună dimineața Bună dimineața Bine ai venit bună. Alături si, de noi si, N-am mânca, mâncat azi dimineața Dar de, mânca, de ce n-ai mânca? mâncat? Am emoții A venit a. de emoții. la Reșița și de asta ai emoții sau te-ai consumat pe drum? Hai, microfonul <gătări> mai, mai aproape Microfonul mai Emoțiile rămân <gătări> Marian este cel care a fost foarte atent acum o săptămână, mășel? O săptămână? Aproape o săptămână Aproape L-am sunat în direct și am explicat că este câștigătorul unui iPhone 7 plus. Vlad, dacă știa că telefonul în ne-a fost. tot timpul ăsta probabil că l-ar fi luat. Uite-l. E al tău, felicitări. Mulțumesc mult. A fost greu? Câte semnale îți vrei trimis? Mai ține-mi degetele atâta. Ceva mai multe. Să știi că poți să-l desfaci, dacă nu vrei să-l faci cadou, poți să-l desfaci, poți să-l el și să luăm okay. și ambianța Ia. Uite, suntem în direct aproape. pe pagina mai aproape. Mai aproape. de Facebook Europa FM, puteți să vedeți tot ce se întâmplă aici. Hai. Uite, curaj. La da, desocut, da. pac pac. Mamă, ce telefon ai. Și înăuntru un iPhone 5. Să rumână. Îți <laughs> <laughs> place? E drăguț? E La Elvis drăguț. Ai? Da da, deci pot da. să spun, da Are emoții, da. Are emoții. Are emoții. Mai Facă era mare. marca aia Alcatel, care îi plăcea foarte mult Dacă nu se mai face, acum se accepte și un iPhone 7 <cute> Nu îmi iPhone, avem un Da, Poți să spun că sunt Bine, domnule, dat. felicitări mulțumesc mult. Bravo, e al tău Îți mulțumim pentru că asculti Europa FM Și uite că avem premii frumoase A, Rămânem în piața operei? Claro Da? Vine Nicoleta, Nicoleta? Suntem pregătiți. Bună, Nicoleta Bună dimineața, încă o dată da, Suntem pregătiți să cântăm după ora nouă să da. chemăm un aici în piața Oporului da, dacă da, vor sigur. să te vadă și să te asculte cântând uh, câteva piese? Da, eu aș vrea să vină. Cine? ne poate? Să cine, ne cânzim împreună cu ei că e recuoară afară Da, da, da, da, da. Bine, Nicoleta Nuca, live, deșteptarea după ora 9. Rămâneți prin preajma!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 Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life Shawty, would it be alright? Come and show me that you don't Tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, what you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? you cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away, if we lost it all today, tell me honestly, Don't tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly, down, down, down, down. <laughs> All I want is somebody real who don't need much. My girl, I know that I can trust. to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Tell me need for know. Tell me, would you really ride for me? You really ride for Baby, me. tell me, what you die for, me? Would you die for yeah. me? Did you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Uh -huh. Tell me, would you really cry for me? you really cry for yeah. me? Baby, don't lie to me. Like, if I didn't have anything, what's up? I wanna know. Would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love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 Direct din Timișoara, din piața operei, la Europa FM. 8 și 48 de minute, suntem în Timișoara În piața operei Nicoleta Nucă Live peste doar câteva minute Avem întâlnire cu Cristian Tudor Popescu Și judecata de joi, tot după știrile De la ora 9 Și dacă a aterizat, poate vine și Moise pe aici dacă... Acum depinde de traficul pe care îl prinde De semafoarele pe care le prinde Că tot am vorbit de asta mai devreme da. eh, Moise, Moise care e din Drobeta, nu? Din Drobeta, turnul Severin, din Severin da. Da. Mm -hmm. e, A plecat el de acolo, domnule, minte, după ce a plecat Nimic nu mai merge în Drobeta Se duce, totul de, Se duce totul de rupă <laughs> O premieră, o premieră rușinoasă. Avem prima capitale de județ, drobeta Severin, capitala județului Mehedinți, în care se va întrerupe școala pentru că nu se dă căldură în clase. Deci nu o premieră rușinoasă. Da. Ar trebui să încălzească de la flacăra învățăturii săracii copii. Dar nu cred că e suficient. DSP Mehedinț, Direcția de Sănătate Publică Mehedinți, a trimis o adresă oficială către Inspectoratul Școlar Județean, în care avertizează că dacă nu se va furniza în cursurile școlare vor trebui oprite. Și... Din acest comunicat vreau să citez câteva pasaje. Spune așa: având în vedere că ne aflăm în sezonul rece, ce început ce, ce stângă le dă, da, astfel, da, da. Da, adică da, da, da. poate n-ați observat, dragi oficiali, asta făcut asta făcut fric. Da. iar la nivelul municipiului Drobeta, turnul Severin, nu se fornizează agent termic pe o perioadă nedeterminată, vă facem cunoscut faptul că, potrivit ordinului Ministerului Sănătății, bla bla bla, nu știu sunteți obligați să asigurați microclimatul în unitățile de învățământ și internatele școlare. De asemenea, vă precizăm că aveți obligativitatea asigurării apei curente calde și reci pentru blocurile alimentare, internate, spălătorii, aferente unităților școlare, etc. De ce transmite uh, Direcția de Sănătate Publică Inspectoratului Școlar? Este următorul lucru. Aveți obligația să trăiți în civilizație. Adică dați-le copiilor căldură în clase și dați-le apă caldă să se spele pe mâini și dați-le apă caldă la spălătorie dacă sunt la internat. Deci sunteți obligați să trăiți în România în civilizație. Altfel nu puteți face ce faceți și teoretic n-ar trebui să luați nici bani. Bun, acum sigur nu este vina celor de la inspectoratul școlar pentru că problema cu încălzirea centrală, mă rog, cu agentul termic în drobeta Turnul Severin afectează întreg orașul, inclusiv spitalele. E acolo în contextul ăsta să mai spunem că de la Consiliul Județean Mehedin s-au dat bani de urgență vreo 200.000 de lei ca să cumpere aparate de aer condiționat să le pună în spitalul de urgență Drobeta Turnu Severin. Deci imaginați-vă școli fără că căldură cam dar imaginați-vă Spitale, domne, spitalul de urgență nu are căldură, și afară sunt două grade. Dacă ne eram noi mici, nu era la fel. Să simte ăștia mici, cum simteam noi atunci. Păi ții minte, noi n-avem nici curent. Dacă băi... învațai după amiază, n-aveai lumină. Da, da, N-aveam da. nici creta pe vremea aia. Da, da, S-au te... trecut 25 de ani, Adică pentru asta au ieșit oamenii în stradă. Să se învețe remeri, minte. Asta cu ieșit în stradă, suntem într-un da. într spațiu reprezentativ și poate că de-asta a fost da. bine că am difuzat știrea asta azi dimineața. Bă, de eu aici. nu știu cum era, dar eu nu țin minte dacă era sau nu căldură. În școală eu înghețam când mă scotea la tablă. Așa, <laughs> da, era un pic țeapă. Da, eram <laughs> foarte timid la școală, la ore când a. mă scotea. Eram... Timi nu mai puteam să scot o vorbă. Tu era el la salva de clopoțel, da, de fiecare da, dată. Da, să da, fie, nu sună decât o dată pe oră. 8 și 52 de minute. Știrile Europa FM, rămâneți cu noi. Suntem, vă reamintim, în piața Operei din Timișoara. Ușor, ușor, tot mai multă lume aici. O să și cântăm după ora nouă, așa că haideți să facem poze, să vorbim, să ne strângem mâna dacă tot am venit la Timișoara. Uh, repet, poate vine și Moise dacă ajungem în deșteptarea. Dacă nu, Moise Gurana din piața Operii, România în direct. Rămâneți cu noi!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 la Penny Market, produsele partenere te înscriu în tombolă la cumpărăturilor. Săptămâna asta ai antrefree, pate cu fica de porc fără euri, 100 grame la doar 2,05 lei și Fox, salam sârbesc, 500 grame la doar 9,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 octombrie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 Știi că e bun la metro. Între 20 și 23 octombrie ai pulpă de vită fără os, proaspătă origine România, la 23 de lei și 99 de bani pe kilogram, khaki, origine Spania, la 1 leu și 69 de bani bucata, și păstrăv proaspătă viscerat Hereus, calibrul 300-400 de grame, origine România, la 21 de lei și 99 de bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă la limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele metro se face pe bază estimației de client.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 Programul Carrefour pentru o viață mai bună!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 Începem în prima rundă cu 40% reducere la cuptor cu microunde Whirlpool. Capacitate 20 de litri și distribuția microundelor 3D la numai 269 de lei. Vino în magazine și pe Mediagalaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Dragi colegi, am adus la toată lumea cafea. Din partea mea, Nescafea Alegria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 Tehnologia LED la doar 29,90 lei. Grăbește-te, stopul este limitat. la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 Europa FM y esta hora nueva.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 Accident grav în această dimineață la ieșirea din localitatea Orăștie. Nouă persoane au fost rănite după ce un autoturism și un microbuz s-au ciocnit pe DN7. Unul dintre răniți este în stare gravă. Imediat după accident, autoritățile au activat planul roșu de intervenție N a declarat purtătorul de cuvânt al Isu Hunedoara, Bogdan Dărăiață. Șapte victime se aflau în microbuz și două victime în autoturism. La fața locului s-au deplasat trei echipaje smurt, trei echipaje din cadrul serviciului județean de ambulanță, o autospecială de transport victime multiple, precum și o autospecială de descarcerare. Din cele nouă victime, una a fost încarcerată, discutăm despre pasagerul din partea dreaptă al autoturismului. Cele nouă victime au fost transportate către unitățile de Primiri urgențe din cadrul spitalelor Orăștie, Deva și Hunedoara. Din cele nouă victime, una este în stare mai gravă. Discutăm de persoana care era și încarcerată. Polițiștii au declarat că accidentul s-a produs după ce o femeie aflată la volanul autoturismului nu a acordat prioritate de trecere dubiței care circula pe DN7. În acest moment se circula pe un fir alternativ la ieșirea din orăștie. Un an astăzi, de când polițistul Bogdan Gigina a murit căzând într-o groapă în timp ce îi deschidea drumul fostului ministru de interne Gabriel Oprea, polițiștii de la Brigada rutieră îl vor comemora pe colegul lor. Zilele trecute, fostul vicepremier Gabriel Oprea a fost pus sub acuzare și pentru ucidere din culpă, nu doar pentru abuz în serviciu. Lucian Popescu un autocar va transporta de la ora 13.30 de la Brigada Rutiera Capitalei pe cei care vor să meargă pe șoseaua Știrbei Vodă, în locul unde și-a pierdut viața Bogdan Cosmin Gigină. La 19.02 minute ora producerii accidentului din 20 octombrie anul trecut, directorul general al Poliției Capitalei, chestorul Marius Voicu, va transmite un mesaj în stațiile radio ale Poliției. La ora la care a fost raportat accidentul, toate lămpile mașinilor de Poliție din Capitală vor avea lămpile aprinse. Polițistul Bogdan Gigină și a pierdut viața în timp ce conduceau motocicleta brigăzii rutiere din București în seara de 20 octombrie 2015. Agentul de poliție, care făcea parte dintr-un dispozitiv de însoțire a lui Gabriel Oprea, atunci vicepremier și ministrul al afacerilor interne, a pierdut controlul motocicletei în condițiile în care ploua și a ajuns într-o groapă săpată pe carosabil pentru lucrări la rețeaua de gaze. La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa către locuința sa situată în cartierul Cotroceni, au stabilit procurorii. Guvernul a aprobat propunerea Ministerului de Interne de a se filma numărătoarea voturilor de la alegerile parlamentare din 11 decembrie, să dorește eliminarea oricăror suspiciuni de fraudă după ce se închid urnele. Filmarea, o premieră pentru România, va fi făcută de personalul tehnic din secțiile de vot cu tabletele din dotare. Ministerul de Interne schimbă și modelul plicurilor folosite, a anunțat ministrul Dragoș Tudorache. Sunt plicuri transparente, auto-sigilante și cu număr unic de înregistrare, în așa fel încât să nu există nicio suspiciune cu privire la modul în care ștampilele sunt închise și securizate după ora 21. A doua măsură, obligativitatea de a înregistra video folosind tabletele care sunt deja în dotarea secțiilor de votare. Ministrul de interne a fost întrebat dacă în cazul unor suspiciunii înregistrările video pot fi considerate probe în instanță, doar judecătorii pot decide acest lucru, a răspuns Dragoș Tudorache. Știrile se oprez deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM, continuăm cu sport, Luca Pastia. Până dimineața, FC Barcelona a umilit-o pe Manchester City 4-0, iar a seară s-au marcat în total 28 de goluri în Liga Campionilor. În derbiul rundei, pe cam nou, Messi a deschis scorul încă din minutul 17 și a reușit apoi un hat trick lui City Bravo a fost eliminat în debutul reprizei secunde la scorul de 1-0 și Mathieu de la Barcelona a primit cartonașul roșu dar în minutul 75 când soarta meciului era deja pecetuită, 3-0. Neymar a marcat și el spre final la câteva momente după ce a ratat un penalti. În aceeași grupă Borussia Mönchengladbach a câștigat cu 2-0 în deplasare la Celtic Glasgow. Meciul serie a fost Napoli, Besiktas și Istanbul 2-3. Cu Vlad Chirich și titular la primul său meci în actuala ediție, italienii au fost conduși cu 2-1 la pauză. Au egalat în repriza a secundă, după ce au ratat și o lovitură de pedeapsă, dar care a marcat al doilea său gol în minutul 86. Între timp, Benfica Lisabona s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Dinamo-Chiev. Arsenal a zdrobit-o pe Rudogoreț Rasgrad 6-0, Özil a semnat un hedric, iar la Bulgari Moția a fost titular și Keșero a intrat în repriza a secundă. Paris Saint-Germain a trecut cu 3-0 de FC Basel, Bayern München a învins-o cu 4-1 pe PSG Eindhoven, iar Atletico Madrid a câștigat cu deja clasicul 1-0 în deplasare la Rostov. Au zis că scoruri de Liga 1 scoruri cuva, de sau, sau de Liga 2 6-0, 4-0 4-1, da de norocire. Nu Sat. mai zici că e Champions League Căscat o falie între echipele mari și... De-aia Judeca... nu se mai bagă știi? și astea ale noastre <laughs> ne facem de râs Judecata de joi, Cristian Tudor Popescu peste doar câteva minute Rămânesc cu noi. Nicoleta Nucă în piața operei din Timișoara peste alte câteva minute Suntem live în piață așa că dacă vreți să veniți să ne întâlnim vă așteptăm aici E Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. It's Rainy Man, de la Jerry Halliwell, 9 și 10 minute, bună dimineața, prieteni, suntem în Piața Operei din Timișoara. Nicoleta Nucă, live din Piața Operei, peste câteva minute, Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi. Cu privire la iertarea de păcate dată de Sfântul Parlament celor cu credite în francelvețieni, am și eu trei întrebări. 1. Dacă cei care pierd prin fluctuațiile de curs ale francului elvețian și pierderea o plătesc eu, contribuabil nevinovat, ar fi câștigat tot din fluctuații, cum au scontat, împărțeau câștigul cu mine? 2. Că PSD a votat cu toate mâinile să li se compenseze ghinionul ca jucători pe piața valutară tuturor îndatoraților în franci elvețieni, fie amărășteni, fie barosani cu bani, înțeleg. De decenii PSD este pomanagerul politicii românești. Dar ca niciun liberal să nu se opună acestei legi profund antiliberale, profund antipiață liberă, de natură comunistoidă, asta ce spune despre Penelina, partidul doamnei Goriu. 3. Într-o zi, pe când era senator, Adrian Păunescu, vie fie amintirea, a propus să se hotărască cursurile de schimb ale valutelor în leul nostru românesc de către Parlament, prin un vot, iar Banca Națională să-și vadă de la ei. Nu vi se pare o soluție mai cuprinzătoare decât paga electorală numai în franci elvețieni? Dacă parlamentarii i-au apărat pe datornici de atacul băncilor hrăpărețe, Împușcând disciplina contractuală din această țară, șeful poliției Sibiu i-a apărat pe Sibieni împușcând ursul, care nu ataca pe nimeni, după care și-a dat demisia. Deoarece, zice el, în decurs de 12 ore a primit amenințări cu moartea la adresa lui și a familiei. S-a recepționat un telefon anonim pe telefonul de serviciu în care mi se spunea că o să mi se răpească copiii și o să fie supuși la același tratament cum a fost tratat animalul. Stimați ascultători, Europa FM n-am auzit de așa ceva nu doar în România, nici pe mapamond, de când fac meseria de gazetar. Un șef de poliție care dă bir cu fugiții la auzul unor amenințări telefonice? Un ofițer luptător împotriva crimei organizate cum se recomandă domnul Cristian Negru, se acasă, îngrozit de o voce anonimă pe telefonul de serviciu. Ca ziarist am primit de-a lungul anilor destule amenințări cu moartea și telefonic și prin viu grai. Așa am învățat un lucru, cine vrea cu adevărat să te lichideze o face fără gălăgie. Nici nu știi când ai dat colțul. Un profesionist anticrimă amenințat cu moartea, vai de mine, teribil monșer. Dacă există asemenea amenințători la adresa oricărui cetățean, ei trebuie depistați și arestați, asta este treaba polițistului, nu să demisioneze speriat. Și cine ar fi putut să dea astfel de telefoane? Cel mult niște iubitori de animale exaltați, niște ONG-ști hiperactivi sau niște glumeți independenți, că doar nu era indignată de omorârea ursului vreo mafie cu killer la comandă. Domnul Negru, firesimțitoare de polițist, zice că a cedat nervos în fața unor telefoane bau-bau. În schimb a fost deosebit de curajos. Un vitez în fața bietului urs pus la zid, dând ordin, după ce ratase călcarea lui cu mașina, să fie împușcat animalul, îngrozit de lumea în care nimerise și vrând doar să fugă în pădurea de unde venise.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 Weekendul acesta, ofertele Selgros sunt alături de tine la cald și bine. Între 20 și 23 octombrie, ai 20% reducere la electrocasnicele Arctic și Beco, ca să-ți faci casa primitoare și confortabilă. Reducerea se aplică la achiziționarea oricărei electrocasnic Arctic și Beco, cu excepția articolelor aflate în alte promoții. SellGross. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățări.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 Vino la practică! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Cabină duș semi-rotundă pe 80 de centimetri, sticlă securizată 4 mm, cădiță inclusă la doar 341,9 lei! Grăbește-te! Stocul este limitat!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 Emma, online va fi mereu simplu. Ei și altfel, ce ai mai făcut? Că de vreun an nu ne-am mai văzut. Totul bine? Ce să facă? Uite, m-am angajat la lider. Am învățat germană aproape fluent, am făcut niște cursuri de dezvoltare profesională. Tocmai mi-a crescut salariul și am și o asigurare de sănătate privată. bici. Azi am Tim Building cu colegii și la anul următor în Germania pentru un schimb de experiență. Oh, cât ai făcut într-un an? Eh, dar tu, ce mai făcut? Eu am reușit să mă aud de la apartări la etajul 3. Lider angajează oameni surprinzători pentru cariere surprinzătoare. Aplica acum pe career.leader.ru și descoperă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 Gezafiu, în direct din Timișoara Din piața Operei La Europa FM Suntem în piața Operei, 9 și 28 de minute În centrul Timișoarei Am venit cu studioul mobil Europa FM Mai aproape de prietenii noștri De la Timișoara Vlad, ești prin preajma? Evident, aici Ai. și față față cu Nicoleta Nucă Nicoleta Nucă, stai un pic L-am văzut pe Moise, stai am puțin să-l și pe Moise Bună dimineața, Moise Bună dimineața, bine v-am găsit Vezi ce oraș frumos aici? dar eu știu bine. <laughs> Știi, nu? <laughs> da. Uh, dacă nu prim-ministru, măcar uh, primar în Timișoara zicea mai de vreme. Stai așa. Timpul, da, asta te-am întrebat, dar nu, glumeam. Moise să cu noi și va face România în direct la 1 și un sfert fix din această locație, din dar piața Operei. Dacă mai apuc, adică dacă nu. mă mai faci primar la Timișoara, mă scoate Robu până la urmă. Nu, domnul Robu este prietenul nostru, chiar dacă vorbim de multe ori de el, sau vorbim poate de cele mai multe ori de domnul Robu, este prietenul nostru. Până să ne întâlnim cu Moise, însă am invitat-o pe Nicoleta Nuc alături de noi. Bună dimineața, Nicoleta! Bună dimineața! Uite ce piață frumoasă Uite. Câte lume ușor, ușor se apropie vă, vă rog frumos, veniți mai aproape De ce stați așa de departe? Și eu aș zice așa, Nicoleta nu că apare, soarele răsare Vai, vai, vai, ce compliment Păi Mulțumesc. nu, dar chiar a răsărit o mâine Uite, a ieșit soarele de după noi S-a și încălzit un pic Aha. Asta chiar așa Asta este mai ales. Nicoleta, îți mulțumim tare mult pentru că ai venit alături de noi Ce cântăm astăzi? Păi cântăm o piesă pe care sunt sigură că o cunoaște destul de multă lume Și care știu că-ți place și ție. Așa este, dar nu prezinți ca lumea, pentru că de fiecare dată ar trebui să-i spui pe orice scenă din țara asta, ar trebui să-i spui, este piesa cea mai difuzată atunci când a fost lansată, cea mai difuzată în anul ăla la Europa FM. Ok, atunci este cea mai difuzată piesă uh, din anul 2014, cred, sau 2015, 2014, uh, pe Europa FM, și anume, Nu Sunt. Nu Sunt! Eu am ascultat o ultima oră la live pe plajă, dar vreau să aud în această dimineață în piața operei. Haideți, apropiați-vă! Trebuie să simtă căldura noastră, da? chiar dacă a, a ieșit soarele. Nicoleta Nucă este live în deșteptarea chiar acum. Să Bravo! Mulțumesc! Bravo, Nicoleta! L-am văzut, la ai mișcat, să știi, a plăcut piesa și lui Vlad, l-am văzut dansând pe Vlad, ceea Demonia, ce mai. mai da. lucru. Mă Sigur, și foarte fric și tremur. așa, da, așa tremur eu. Așa Acum dansez ca și cum aș așa, tremura. Da. <laughs> Mersi. Mai devreme ce dans străjei pe aici, da, da, da. da. Nicoleta, mare. ai mai cântat la Timișoara? Uh, da, da, am cântat uh, de zilele Timișoarei. Acum, uh, cred că două, două luni, aproximativ, sau mai mult, și, ce pot să zic, este superb orașul Și este superb publicul aici M-am simțit foarte, foarte bine Uite, despre voi a vorbit, să știți Despre Timișoara Asta e un loc, e un loc tare important Cred că, fără ceea ce s-a întâmplat, În urmă, cu peste 25 de ani În această piață, nu am fi venit N-ar fi existat Europa FM Noi n-am fi fost aici Și Vlad ar fi lucrat în fabrică în continuare Așa cum spunea chiar el. Da, mulțumim! Astea sunt amintiri. La amintiri vreau -am să ajung. Cea mai nouă piesă a Nicoletei. Cum merge piesa la radio? E frumos? E bine? Urcă? Da, da. O auziți la Europa FM, iar acum auziți în piața operei. Nicoleta Nuca este live din piața operei în deșteptarea. Hai, unde trebuie să dau aici? Pac! Că mâine va fi mai bine Știu că vei pleca Nu mai sunt a ta singur pe lume then, Nu vei mai spune then, Să te las să fii cum ești Știu că nu mă mai iubești tu Să respir și te lasă trecut Prea multe vise lasate în culise Nu știam că vrei să zbori în trecut, în viitor Te de pe balanță, n-aleg speranța Și te lasă fi cu e toți mă rănești Deci te cât mi-e de greu să recunosc că ești prima iubire. Se schimbă, n-ai fost și nu o să-ți Ah, stai, s-a prins claxonul. Mulțumesc mult. Nicoleta mulțumesc Probabil că ne ascultă în celălalt troleibuz aici în care trece prin piața Operei. Sunt foarte multe mesaje, sunt în live pe pagina de Facebook Europa FM. Nicoleta, sunt foarte multe mesaje, să știi din Chișinău. Te salută lumea din Chișinău, chiar dacă ești la Timișoara. Salutări! Salut! Da, și Craiova, și Brăila, la toată lumea este cu noi, și Maga, Vladul, și pe Maga, el ascultă radioul foarte des. E pasionat des, de radio. E okay. pasionat de radio și uh, se uită la noi pe pagina de Facebook. Uite, uite câte fane sunt aici! Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Voi ați plecat de la școală sau de unde ați plecat ca să veniți aici? De acasă! De acasă! <laughs> Bine, mai stai și pe acasă. Uite cineva îmi spune aici bună dimineața! Vlad, să știi că avem o reclamație Domnul spunea că ar, trebui să, ar, fi, trebui, ar fi trebuit să mutăm emisiunea asta de dimineață seara Ar fi fost piața operei plină de tineri și pensionari ca mine am înțeles, dar tineri sunt și aici și dimineața Au fugit de la școală Asta e calitatea unei emisiuni de dimineață Că e dimineața Nu lăsați că fugă înspre școală, să știți Da, n-au fugit de la școală Să știți că au venit foarte mulți copii Să ne vadă foarte mulți tineri Înainte de a ajunge la școală Au trecut pe aici înainte de ora 8 Și am salutat, am făcut fotografii Și o să-i vedeți și pe pagina de Facebook Europa FM Nicoleta, acum ne-am încălzit ai stat înăuntru, ai stat în studio până acum, dar uite, Vlad a avut dreptate, și ieșit soarele. Da, eu mă dau ca să stai, să stai tu în soare, nu să stau eu. Vreau să stau în soare, de mă, să mă protejez de tine. Perfect. Eu sunt cremă protectoare în această dimineață. O aducem pe Beyoncé în piața operei? Da. Ce cântăm? Tu, ție i -ți plac foarte multe piese, le interpretezi, le cânta de atâtea ori. Ce cântăm dimineața asta? Astăzi să cântăm uh, Running. Vă place Running? Beyoncé? <laughs> e Nicoleta Nucă live în Piața piace, operei! Da, nu știți <laughs> These four lonely walls have changed The way I feel The way I feel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 I'm standing still I'm running still I'm running still And every voice I rise Inside my head Forever drives Forever drives Self, I'm losing it Mulțumesc mult! Nicoleta Nucă, live din piața Operei din Timișoara, în deșteptarea la Europa FM. Nicoleta, îți mulțumesc tare mulțumesc. mult pentru că ați venit. Cu cine ai venit? cine cu care vezi Și de Așa, la clapa este Giona și e la Tobe sau DTX e Teo. Bine, Teo! Și Jay-Z e prin preajma că cele manager la toată treaba asta. Mulțumim tare mult, Nicoleta. Sper să te mai întorci în Timișoara, ai văzut că lumea te iubește, a venit să te vadă în această dimineață și promitem să mai mergem, așa, din oraș în oraș. Te păi, pă, mulțumim! Mulțumesc și eu, vă pup, mulțumesc! Da, aș vrea să remarc ca termina terminat Nicoleta, nu că... Și-a dispărut soarele, soarele cred. nu cred. Ude, ce-ai făcut? Vrei să mai cânți o piesă? Două, trei, să vină până la vara și vrea să cânti. Păi trebuie să s din seara așa. Da, da, ca da, să da. fie soare toată ziua. Să fie soare toată ziua. Mulțumim tare mult, Nicoleta Nucă. Mulțumim. Alături de noi, în piața Operei este și Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața. MG. Poți să-mi zice MG, MG. MG. Bine a venit la Timișoara! Bine v-am găsit, stimat Timișoareni, că... Na. Trebuie să-l încurajați și pe Moise cu aplauze Că e foarte timid Da, da, da, da, da, da, mulțumim Nu- să cânt și vă garantez N-o să iasă soarele În schimb, la 1 și un sfert O să facem astăzi o dezbatere Care, vă dați seama că am lăsat-o special Pentru venirea la Timișoara Adică astăzi aș vrea să vorbim Despre multiculturalism Cred că aici e capitala, într-un fel Ce zici, Vlad? Mă rog, eu sunt bucureștean Mai multiculturalist ca mine nu cred există Sunt supus la toate influențele în orașul Acum eu ca severinean și conștient de faptul că aici sunt foarte mulți timișoreni, scuzați-mă, severineni, de unde și bancul cu tâmă, tot mehedinți, cred că îl știți cu toții, bucureștenii <laughs> nu îl știu. No. M-am gândit că ar trebui să dezbatem într-o zi, să vorbim despre fiecare minoritate etnică din, care formează alături de români națiunea noastră, să ne întrebăm și să discutăm Ce ne-au adus fiecare și de bine și de rău hm? Ce zici, Vlad, de chestia asta? Da, eu aștept astăzi niște pastă de gulaș M-a sunat un ascultător Care vine special din Oradea pentru... Tu ești cu ungurii, să înțeleg Eu sunt cu toată lumea asta... Nu, eu sunt cu toată lumea, sunt cel mai deschis Deci, în opinia ta, Pălinka e românească sau e ungurească? Că nu, nu mi-e clar E un fel de țuică, dar ungurească Aha, Am înțeles S-ar putea să ai opinii contra <laughs> Dar, tocmai de aia avem o dezbatere în fiecare. Zi care se numește România în direct, o dezbatere civilizată în care ne înfrățim cu toții, indiferent că suntem severineni, timișoreni, clujeni, ieșeni, moldoveni, din Chișinău. Adică București. Adică București, da, asta înseamnă de fapt București. Mă enervează fiu că i-am tot zis să-mi pună și mie un roc de ăsta, un turbo-roc sârbesc cu care am copilăriști. Așa. Și și nu înțelegi chestia asta deloc Ascultăm loc. muzică și la România în direct Pe păi, mine asta mă interesează Păi ce să facem? Dacă eu sunt la butoane acolo și nu mai ești Tu ce o să-mi faci? O să fi multicultural, am oveste, stau tot eu la butoane și la România în direct <laughs> ah, <okay. laughs> Am rezolvat atunci și pe asta E perfect, e perfect se mulțumim la unu și un sfert Moise Guran vine în același loc împreună, în piața din împreună cu Vlad Petreanu Împreună cu Vlad Petreanu Întotdeauna e bine împreună cu Vlad Petreanu Mulțumim foarte frumos <laughs> Ne vedem la unul și ne ascultăm Și ne auzim și veniți în piața opere, să interacționăm. Bine, final de emisiune Final de deșteptarea În această dimineață Vă mulțumim mult pentru că ați venit alături de noi Tot mai mulți, tot mai mulți Rămânem aici până spre ora 14 Și pregătim și alte surprize Moise, săptămâna viitoare unde mergem Că tu, de fapt tu ești motivul pentru care Noi călătorim prin țară da, Ai fost că... la Iași, am venit după tine Ai fost la Craiova, te-am lăsat singur <laughs> Am venit la Timișoara tot după tine, unde, unde ne duci săptămâna viitoare? Undeva unde să poate să vină și pe trenul, adică să nu mergeți prea mult cu mașina, să veniți cu avionul, oh. la Cluj, de La exemple. Londra. La Cluj, mergem la Cluj săptămâna viitoare. Deci, să ne eu merg în fiecare joi, undeva, și dacă nu e de mers cu mașina, ci cu avionul, veniți și voi da, ioi. Ioi, ioi bine, săptămâna viitoare vom avea ediții speciale de la Cluj mai multe ediții speciale de la Cluj deșteptarea joia viitoare Voi uh, Guran și România în direct tot joi la prânz, la 1 și 1 sfert Vineri avem drum cu prioritate Radu Constantinescu și Sorin Dragomir vor fi și ei uh, la Cluj Toader Poun care e și el cu, cu noi în această dimineață și ne-a ajutat cu tot ce a însemnat în direct uh, pe Facebook și nu numai Va fi și el cu o dimineață de milioane sâmbătă viitoare tot în Cluj Dincolo de asta avem La Radio cu Andreesca De la Valatul Banfi din Cluj Săptămâna viitoare Rămâneți cu noi, 9 și 49 de minute Ne întoarcem de la Timișoara Peste fix 3 ore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 cu Andreea Esca, Half Is Free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM. Nu spunem nimic, nimic. Bine ai venit în valea mută. o nouă producție originală HBO.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 Putere și eleganță indispensabile în bucătăriata. Calitatea profesională Heiner vine cu până la 30% reducere. Comandă de pe Emag Blender Heiner Master Collection mie v capacitate de 1,5 litri, cu 5 viteze și funcție puls la doar 195 lei. Emag Online va fi O strângere de mână este mai mult decât un salut. Este gestul care îți spune totul va fi bine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 a început Black Friday la Altex Cu mai multe oferte pentru mai mult timp Fără teamă că cineva știe un preț mai bun La Altex ai radiator cu lei Miria 11 elemente la prețul de Black Friday De 183,9 lei Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România Pentru sănătatea dumneavoastră